Полякам це давалося легше. Вони опиралися на державний апарат, силові структури та міжнародне визнання їхньої країни. Українці Галичини могли лише чинити підпільний спротив та спробувати змінити ситуацію на міжнародному рівні активною дипломатичною діяльністю уряду Західноукраїнської Народної Республіки. Тому співпраця між керівництвом ЗУНР, яке перебувало на еміграції, та командуванням УВО, що розбудовувала структуру безпосередньо в Галичині, була закономірною та взаємовигідною. Однак вона суперечила ідейно-політичним переконанням Євгена Коновальця. Він і надалі вважав, метою має бути створення Незалежної Соборної України, а не лише її західної частини. Крім того, сама особа колишнього командира січових стрільців, якого вважали петлюрівцем, викликала несприйняття в багатьох галицьких політиків, що засуджували Союз Петлюри з спілсудським. Тому перші кілька місяців у Львові Коновалець перебував поза політичними процесами і не мав впливу на мережу УВО. Тут саме готувався перший гучний теракт підпільників проти керівника польської держави Юзефа Пілсуцького. Замах 26 вересня 1921 року у Львові був невдалим. Польський очільник не постраждав. А виконавця атентату Степана Федака затримала поліція. Згодом почалися арешти інших членів УВО. І лідери українського підпілля опинилися за ґратами. Замість того, щоб поставити крапку на існуванні організації, цей провал фактично посприяв її становленню. Арешт Федака і виявлення сітки змовників на якийсь час паралізувало діяльність УВУ. Читаємо в документі польської поліції з 1935 року. Одночасно на чолі конспіративного руху став новоприбулий до краю полковник Євген Коновалець, колишній командувач січових стрільців на Україні. Коновалець, попри нехідь Петрушевича, зміг швидко здобути довіру колишніх військовиків Галицької армії і завдяки одруженню з дочкою адвоката Федака отримати доступ до політичних кіл. Підвищений до посади головного команданта УВУ, Коновалець перетворив організацію за зразком військових формацій з одноосібним ієрархічним керівництвом округ і відділів. Про визначальну роль свого колишнього командира, установлені УВО, розповідав НКВД на слідстві Михайло Курах, старшина корпусу січових стрільців. Після приїзду Коновальця до міста Львова розпочалася підготовка до створення єдиної націоналістичної організації, яка мала би об'єднати націоналістичні кадри Формації колишніх січових стрільців, галицької армії, есерів, радикалів та інших. Організувати роботу націоналістичних збройних сил і перекидання їх на радянську Україну, з таким розрахунком, що на території України вдасться на момент перекидання збройних сил підняти повстання. Таку організацію Коновалець створив і вона отримала назву Українська військова організація – УВО. Отже, саме Євген Коновалець наприкінці 1921 року завершив формування єдиної структури з різних підпільних військових груп. Це сталося дуже вчасно, адже невдача другого зимового походу в листопаді 1921 року, означала завершення цілого етапу визвольного руху, який починався обнадійливої весни 1917 року. Новий період передбачав інші форми боротьби, і саме Коновалець став одним із небагатьох політиків, котрий це зрозумів, та зумів відгукнутися на новий виклик часу. Тому й вийшов на провідну роль в українському визвольному русі 1920-1930 років. Восени 1922 року УВО організувала масштабну саботажну акцію, щоб продемонструвати нездатність поляків контролювати окуповані території. Дії підпільників отримали серйозний міжнародний резонанс. Світові медіа писали про західноукраїнські терени як про східноєвропейську Ірландію. І справді, боротьба ірландців, їхня перемога в постанській війні з англійцями і відновлення незалежності надихали українських підпільників. Проте їм судилося інше тривале здавалося б безперспективне протистояння, в якому вони могли обпертися лише на власні сили.